چته دا په کومه خارج د دا دا سنت موکده یو کو راغلی د چر پر بل کو دراتلی چې صبرنا بسم الله په دا خبره کو الله الرحمن الرحیم بِسْمِ الرحمن الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ندی بسم الله الرحمن الرحیم ندی داولی بسم الله الرحمن الرحیم دیجی دکده ته اشاره ته چې خدای ته تزان رسې نو په اسما وبره سه به ذات نه چرچې دی دا بسم الله بالله الرحمن الرحیم ندی اگر چې علما وقاضي با بيزاوي په بيزاوي با کې سبلو عبرام کړي را لیکن دا موږ غدا خبره تاورېږي چې الله د ترسانې کې استاد رسیدل خدای تکی کی نو دا په پنموونو کېږي دا په سپاطو د خدای کېږي وایي کې دا په سپاطو د خدای کېږي او دا به ذات نه کېږي خدای ترساني ذات ته خدای تر رسیدل ناممکن دي ناممکن دي که ممکن دی له ممتدی توب صفات ور اسماو برځي دا یي سمته کی دا وځلہ بده نوستو دا درې اسما په صورتي پڑھی په بسم الله کې راغلی سو اسما دي او الله اسمی علیم او رحمان او رحیم څه پټی دا اسمع علیم من ته ویلو شي په دې منویل دا څو کم دنو کې کې دا راغلی دا ولی دا دری اسما را غلی دی پکر کوا دے دا پراولمو ویوغا مشور ہو جد آغا اصل کے دے کی پکر کوا دا اللہ لپز اسم عالمی او رحمان او رحیم را غلی دی دا دری نمون پا دی اتبار دی شے دا انسان دری حالت دی دا پکر کوا یو د دو جود دے. دین ساده وجود د چې دا بسم الله ویا نو وجود دی نو دا, دا اثر د کم اسم د خدای دی واه چې وجود یې ور دی اثر د کم اسم د خدای دی د الله دا اثر د اسم دا اسم ذاتی دی لدغه توجود ور کړی دی یا لا دا د دې چراغی وجود راغی نو د دنیا کې منافی وته ورکړي دا اثر د کم شي پاتتي در رحمان بیا منافي هوته په قبر کې او په خيرت کې ور دا اثر د کم شي پاتتي در رحيم درزه کرا درزه کرا یو بل او جرتو بیا خير خدا پرښو پرښو کنه کې لیکلي دي او پونونو کتابونو کې څه کمه خبري دي هغه موږ نه ویجي هغه تاسو ته یاد دی دی هغه ته پرې دی کنه په دې الحميه که سقربه اتلی ری کړی دی ما هغه نه پری خو دی او خو پکنه تاسو ته چي یاد دي نه دې هغه خبره پکې کول پکار دي بل آگلی دی. دی لپس دا ناظرینو مونږه ذکر دی چه فضل لفظ د جلال صرف د کلمې د جلال صرف چه بسم الله پدې سره چې د خدای د ننوم یادې خوف راځي پسنه کې خوف راځي کنه الله الله ته پس کی پسره باندې خوف شو اچه با دی باکسیو دی الرحمان الرحیم پدې سره سه امید پیدا شو اول ایمانو بین الخوف و الرجاء ول ایمانو بین الخوف و الرجاء جناب رسول الله فرمایلی چې ایمان بین الخوف و الرجاله د خوف او درجا په مابین کې دی نه زکه دا درې منافق اعتبار راځ دی نو مست خبره کوو جه اعوذ بالله وبسم الله بسم الله چه اعوذ بالله خدا یقینا دغه چدا دا قران یزیم مبارک بالله من الشیطان الرجیم دا د قران یزیم نه جزمه طيبه وبسم الله کی دو مذب دی یو مذهب د امام یزوم دی بل د باقی علماء امام یزوم رحمت الله علیه ویا چې قران بسم الله چدا سیوا د صورت النمل نه د یوسف سورت نه د یو سورته نه جز نه دایي په ايګي ا د یو سورته نه جز نه دایي بس یو د سورته نه ملکه منه لیدا او کے دا. په بل صورت کې جز نه ده صرف پدا په ابو داوود کې راغلی ځانه ابن مالک روایت دي په ابو داوود شریف کې چې بسم الله الرحمن الرحیم د قران نه نه ده صرف یې نه یعنی دسو د یو سورته نه لیکن د یو صورت نم جز نه ده صرف راغلی د پړ د په پسل پمایو دی یو صورت د بل صورت کې ابو داوود کې راغلی دي چې حضرت مبارک د یو صورت پر قده بن نه پیجن ته تدی چې جیبی الله سلام بغسبل دی حضرت الف او باقي علما وایي چې نه رحمت الله علیه له دوه قول نه قول شوی دی چې د صورت پاتشین جز دی او د باقی کې دو قوله دی مسو کوی چې د باقی نم جز دی او څو کوی چې نه شافی سپنور کوي په جزیت نه دی قائلہ بسم الله د نور نورو سوور نه جز مده په نورو کې له قائلہ په یو یو په پا پاتې حق یې قائل دی دغه مشلک راځي په دې په فی بیا یو خبره کومه واخري بسم الله چې کله وی په مانزکی نو دې مانزکی چې وای نو په زور به وی کپمزا نه ایماني از رحمت الله علی په مزه به وی, وی شافی پژوره به مسرات پژوره به موږ د پاره دلیل په خپل مسلک سړي هغه د روایت د ابو هرسه مبارک دی چې تاسو هغه پکاري چې پیغمبر علی سلام فرمایلی دي چې خدای پاک ویلي دی حدیث قدوسی دی ابو هرسه وی چې ما د رسول الله ورې دل چې رسول الله فرمایي چې خدای پاک ویلي دی چې قسمت سماته په فکر کوي زه لا سپیاو یمخه قسمتي الصلاه بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء الله فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله ابيجي احببني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اصنع علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء فإذا قال إهدنا السراط المستقيم سراط الذين عنامت عليهم غير المقدوم عليهم ردبالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سألا فدیکھ رقم دينا الشوروشف ها تذونا پیش في رقم دينا الشوروشف حديث قدسي دي قبيل تارين جيد سنت صر راغل دير بور حسن بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألا د سوره تصفالاته مویدای او بلنم دیلا دامن پکيلا لا پینزلسن شېږي دا پینزلسن په نومونو کې حساب کا سوره تصفالاته متوي ولی بغره قسمت یصلاۃ بینی و بین عبدی سوره فاتحه ما او زما د بنده په مابین کې تقسیم شوې ده ولی عبدی ما شاء الله په یزا قال العبد اے په دې باندې چې سړی دې منګه دامن څنګه په تاسو توسو توسو جوړې وي او چې کله په مازور دې ده ہاں ڈیوے الحمدللہ رب العالمین قضا سویدے پہ جواب کی حمدنی عبدی یا نماذ عبد تم حمدوی او اذا قال عبد قرچہ عبدي چر الرحمن الرحیم قال اصنع علی عبدی واذا قال چه سو مالک قال مجدنی عبدی یہ ابد زمان قال ایاک نعبد و قال حازبرنی و بین عبدی دا كما احسدا سورۃ فاتح در اول حصۃ الله علی او ما بین حصه مشترکه ده وخر حصه ده عبادت ده صدا بتا سنت اپوست دیو بیا کوخه جہا ده بیني و بین اپ دیدا زما زما ده بند پما دین کی مشترکہ حصدا ما شاء الله اور کلی تی و چه دین السراط المستقیم در خیر هذا لعبد و لعبد ما شاء الله دیگه شروع شو ویدا الحمدللہ بسم الله پکشت بسنی ها في مقدمة القرآن بيان شواب وحي في لغتك ستوي وفي اشتلاك ستوي اعدد و کلمات القرآن و حروبه اعدد و صور القرآن و الفرق بين المكهی و المدهی دا طول خبر تاریب تا آیات و آیات پا لغت کی صدوی پا اصطلاق سدوی تاریب تا و صورت پا لغت کی صدوی پا اصطلاق سدوی دا, دا, شورت شورت دا خبر الاری تحقیق تا تعوض و او الله بس شروع بسم الله یو بسم له بسم اللہ تعالی نالو دا د دریو شو ته ماشینو دا مقدمه راغون به شیو خه دلته کښیو خبره کوم شیرا علی شیخ چ خلاصه د قران یې زم دا فحوامي مو ګرا فحوامي بجیدینو دا اوهدی نو له خلاصه د قران یې زم په فحوامینو او خلاصه د فحوامي دا په سورته فاتحہ کېرا او سورته فاتحہ دا خلاصہ د ټول قرآنیږي مودا او بسم الله چې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا خلاصا د سورت الفاتحه دا او بیا دا ټول بسم الله خلاصہ بها دا علی ش مبارک فرمایي لتهوله حلق چدی شنګه خلاصہ چکم دیږي کې د ټول قران ایزوی مبارک خلاصو هم قران ایزوی چ دی خلاصو دا درته په دې پاتې خدای زکه چې عالی شعب مبارک فرمایلی شي <تصفح> قران ایزوی م کې سلور مزامین دي هر یو مضمون مصدر په الحمدللہ دی در او ولانی مضمون چدی د صورت فاتحه ناتور سوره انعام پورلی ګم مضمون چدی د انعام ناتور سوره پور پورلی دریم مضمون د سوره کاف ناتور سوره سبعہ پورلی او څلورم مضمون د سبعہ ناتور وناس پورلی او څلوروالو مصدر دی په په دې اوله شيکیو چې د قرآنی ریم اوله حصہ ده د سورت الفاتحه تر انعام پورې دې کې بیان د خالقیت ته هغه د سورت البقر نه ونوم کې بیان د خالقیت ته یعنی اهمه مسله پکې دا ده چې الله پاک وې چې خالق ته تمام عالمي په تمام عالمي خالق چې دې لودازېمو خلق ما کړی دی په دې کې ماسره څوک شریک نشته دوېمو مسله چې دا نو د تربيت ته دوېم مضمون غټ چې دی دا تربيت تی د صورت انهام نا تر صورتي کهه پوي یې تربيت ته تمام عالم لکه څنګه چې انشاء د عالم ما کړی دا نو د عالم هم زموږ په لاس نو کوزه او ترته ما نو بل طرف ته مو بقيم ما کعالم ما پیدا کړی دي تمه مخلوقات او کائنات میں پیدا کړی دي نو د دې تربیت میں بخل اللہ شو کیږي تربیت ایم زکو بیا د جنو رشتو دریم مضمون چ دي د صورت کات نا هم مسلہ اولن او بذات او نور مسلین بسانین به بل خارجی کله دم ټکريسا لکه مشړی ویډیو نه را پدی پویي ناول مضمون چې لیکل خلقیات دارنګه تربیته دا اولمو په ځاتیو ځانین مبلعرض په پکې پرځنګونو مسالې نورم راځي ا په پروا نه لدی ایس پروا نه لدی کاف نات او سورته دا بیان د دا برکت دی چ برکت دهینده چې دی الله پاک وي د امځه ما په هر شی کې برکت کده مې پیدا کړی دی او د تربیت کوما نو برکت هم په دې مخلوق کې زاجوم او برکت دهینده چې دی د لاسر په زېمه د دینه روستو بیاچه دی دا دنیا چې ختم شو بیا د دینه روستو یو بل عالم به شروع کیږي چیرې تک قیامت وي د سورته سبانه تر سورته وناص پوری سورته ناس پوری چې د نو دا بیان د احوال د قیامت تی نو دا قیامت تمزرا وړاندما او قیامت په ول راول منو دا په خپل ځای کې مساله کیږي چې قیامت ول حق دی او قیامت په ول راضي دا یعنی صد دلیل باندې ثابت چې قیامت ضروری دی ما ان شاء الله دا په خپل ځای کې وې دي کېږي درته وښنه شي خيال ته او دا سلوور واړه مجامع په ترتیب سره په سورته فاتحه کې راغلي څنګه الحمدلله کې اشاره ته خالقیت ته او موږ کوجه را تقدم د سورته فاتحه د پټو قران کبل را وم دغه دا پدې من کې یو بل مسله براله داسې من دام ثابت شوه چطول قرآن یزویم لکه دا منگا استاس و مخیر کوم قرآن شریف روت دی دا ترتیب دا لوح محبوز دی لوح محبوز کم پا دقا ترتیب دي. دا ترتیب دا توقیفی دی توقیفی سمان دا مصموم سواحد شریعت دی دا صد از هان جور شریع ندی دا توقیفی ترتیب دی و کم چه دا لوح محبوز ترتیب دی آغام دقه دی دا قزم من چې پروت دم دا ترتیب دي موږ ترن کز دا سوره فاتحی ته پاتې حوی پنځل لسونه ز سوره فاتحی موږ ذکر کړو نو فاتحی د پاوروی د تسمی من غ درې قسمه ویلو نو هغه یو دا پکې و کنه چې ابتدا د ما زم پد ابتدا د کتابتن پد کیږي ابتدا د قران یزیم من پد شوي دا نو سورته پاتح او ته په پا دقه اعتبار وي د اريو د پرزال او وجوه د تساميم غوي ليدي اته ياد لره دا بزاي په راجي دا شهدي دي کي بيان د خالقيت ته سنگ الحمدلله کي بيان د خالقيت ته را مسله نظر دي سنگ بيان د خالقيت ته پدائش ان سره چ دال الله چ دي دواجبتالا لکمت استويش مي عالمي دي اسم ذاتی دی او اسم عالمی دی او دا چې تووی چه شر جامعی کلی دی سمدو قیشمالی پوکی کہ اسم ذاتی و اسم سکتی په حسر پدید بوک دادا چی سم بخالی یا بدلالت گئی پا ذات محضا یا معالو سم نقد و خبری دی ندا اسم ذاتی دی دا پکر آقلی دی اسم عالمی دی خواب دارنګ مدام ترڅو وی چې قران د دې کتاب الله اسم علمدي او نور او هادي د اسم صفه دي دا یو لوی دروازه ده اعلان پتا کول شوې ده دکتور جی دا په مقدمه کې ټولي خبرې دیری شو بلکې په دې مقدمه کې مکمل قران یې ایجمالا ته ختم کړی دی ایجمالا ختم شوې دی دې کې څنګه بیان د خالقیت د پدای شان سره چې دا ذکر د عالم دی مراد تنوس په مشوره دي ذا قبيله ديه دي ندي چلي كل فرعون مبصا اي لكل مبتلي محقا ذا ذكر الحمد لله الحمد لله الخالق ذا ذكر العلم دي مراد تنفس به مشهور لي مخالقي يد التراب او اگر كسرا حتن ندي ضمنن داغدي پروامك او خراغلي دي يو سراحتن دي بل ضمنن دي ندا ضمنن داري قد دا دا او رب العالمین چی دے دے تربیت را رب دی دې کې تربیته راغې رب د سنه د الکہ تربیته ندی دې کې تربیته راغې چې تربیت او بقا د دې عالم زمما پلاس کې ددا بالکل تصریده پی رب د تربیت ندی هو الرحمان و الرحیم کی اشاره ته برکت ته خو برکت دوه دی یو برکت ته دنیا دی بل برکت ته آخرت دی نبرکات دې هنداده دنیا, و دا دوار و دنیا تي تي او د آخرت رحمان کې برکت د دنیا ته اشاره تې او پر رحیم کې برکت د آخرت ته اشاره تې او مالک یوم الدین د دې کې اشاره کې ستا اصلورم بزمون ته چې قیامت دې باقي سورته پاک حج پات شوا ته فکر کوم لدا لو بلوباد د قران یوزیم دا دا تمام قران شریف مزامین خصلو ورواړل دي دا باقی شي کم دې کنه یا کنه یا کنه استاین دا سړي دا لو لو بلوباب د قران یزیم دي دغه مغز دي بلکل پسې په فيه باقي حضراته دام لیکلي شي خلاصه د قران یزیم په حوامیمو کې دا خلاصه د حوامیم په یا کنه عمدوی او خلاصه د ایه کنابودو ایه کڼستایین په الحمدلله رب العالمین کې دا او د دې خلاصه په بسم الله کې دا د دا بسم الله خلاصه چې د نه دا په با کې را علي شعب چې لاک څنګه ویل دا یو مزب دی ګوره ښا دا بل مزب دی او ضا مناسدا بی کانا ماکان و بی یکون ما یکون نا مناړه پات على علم نقطة بسيطة فكثرها الجاهلون علم هو نقطة بسيطة ودق باوا نبا خلاص بسم الله طولة فباقه دا هذا با ما نادا علی شبه بيكانا ما كان وبيكون ما يكون نو كما كان دي وكما يكون دي نو ده دي طول خالق ومبطية وغير طول زيبا هذا فكر دي نراز جی ندقا خلاص ایدل ترانا دعوشو جی سورت بس راز جو شغور پر بانے کا وقع خیر انشاءاللہ دارا جی سورت پات حر آن الرحیم بسم الله کې موږ په رونو تحقيق کړو خو یو خبره کوم چې دا د متعلق نه په قران یې زم کې راغلي دي او نه په حديث کې راغلي دي د کیسه ته اشاره دي د چې امور د بنی آدمو ډیر زیات دي او متعلقات ډیر زیات دي نو د دې متعلق لا عبان تپری خود چې ارزه کې مناسب مناسب متعلق راو باسا باندې وکاله د دې متعلق عبادت تعریف وو عبادت د دې متعلق نه دی راغلی په حدیث کې منشته او قرانیزیم کې یو څه خبره علماء کوي بسم الله مجراها و مرسا حانویدا بسم الله ته مجراها پورې متعلق واګه مروست دی نه کوم څه خبره شته خو ام یقینی خبر نه وی متعلق د دې نه دی راغلی اگر اغلی د نودی کم د په منزله د ادم ديزا دا مطالق ولی در اغلی چې د عبادت پر خو دي چې تاسو خپل متعلق خپل کړی دي نو صلی په روانيږي بسم الله الرحمن الرحیم همشي یکتا پروکار کی شروع کوي بسم الله الرحمن الرحیم اشربو خوراک کی بسم الله الرحمن الرحیم اکلو اسکا کی بسم الله الرحمن الرحیم اشربو دا سنیب بسم الله الرحمن الرحیم اصنفو تفسیر کوي بسم الله الرحمن الرحیم افسرو دا قصص پرنسپال څه دا لا تعذ ولا تحصا متعلقات او یو خبر متاستکریبو شجانې کنا غدل تنکو مچدا کم قصر دې کنا قصر دا درې قسم قصر دې ناغه نبی موسی هغه شجانې کی میلو بسم الله الرحمن الرحیم کی به وشت رو بسلای او خبر تا ته تفصیل کو ولې روستو بیر وباسی پدیتی بار باندې چې شروع د اسم الله نوشي کته مخ کړه وستنو بیا د شروع د اسم الله نوشه ها روستو بیر وباسی د تفصیل او خبره آیا مختص او متول خبره ناغه میکړي د شرجامې کې اخن کوما ګرانم دو دا قصر افراد دی که قصر تاین دی که قصر قلب دی نو دا انشاءاللہ تا سطول رد دل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پا دی بابا نے قاضی بای زیوی دی چه بسم با اند دی دا دا کسر پی ولی راغ دا دا, دا دی وجن راغ لی دا. دا دا دا اکم افچان تپوس کنی میا پا بسم اللہ کی پا باب ولی کسر دن دا ما خلد یولس کالیو شترنن دا دی پوری جواب ند نسکره بکی بابا نه ولې کسر ده الی تکون حرکت او خام د دې حرکت ته دی موافق تاثیر دې سرشي با هر تجارت دی او دا جر ورکی نو د د حرکت هم کسر رول چې لا تاثر تاثیر سرشي اذن اکبادل قول اموی مثلا دې نه دا بابا نه کسر په دی اعتبار راغلی جسم کې دوه مذاهب مجد جپ نشتا مسلک بهسریان ودي د کوپیان ودي بیسریان وی سنادي په سمون يا د سمون ندي بتسليص السين بتسليص السين سين کدره ور حرکت او کوپیان وی د اسمون ندي فرق بین المذہبین بالکل ازهر من الشمس دی دغه جدید بیسریان ود بشارو په نس باندې سری دمحذوطهل دمحذوطهل د قوا صفنه شمس نو ولاکه خبیو ها ها نما حذفۃ الاعجاز نه او د کووا په پنځ باندې چې ما تا ته وی د چا دی بسر او کوفہ د لاری شه تعبیر دی د لاری شه تعبیر دی چې د کووا په پنځ باندې د محذوفه الصدور نه دی بصره دی نو خبر خکاره ده اور مې تا ته دا دا 20 میټه کی دا سې ندی چې بالله الرحمان الرحیم قاضی بیزاوی سنوري خبرې وکړي دي خو ما تا ته ویچه دا 20 م په کراغلی دي او س او بالله ندی دې کی اشاره دې خبره ته چې خدای ته توسل په اسماو د خدای کیږي به ذات نشي کېده به ذات توسل خدای ته ناممکن دي لکه دې اشاره تو کنه را ویدیوچ راځي لا آو دا خبره او کلمه د جلال لاریسه وای چې لفظ د جلال مو وای ز کلفه زره مې دا بیا د بی غونډیدا اگر چې اکثر علما لفظ وای خو لاریسه دا ټکی کلی کلی د عبدالغفور کې چاسو چې لفظ د ان الله مو وای کلمه الله وای نو کلمه د جلال چې دین د اصله اسم لذات الواجب الوجود المستجمع الجميع صفات الكمال دا مې پرم نو اسم اللہ الواجب یا ال... سو کوئی اسم ان سو کوئی عالمن دو مذب دیفقی اللہ مجھتا تزانی خبرہ کڑی را اور بیضاقی سیب ام دا اسم لذات از ذات الواجب الوجود المستجمولی جمعی شفات الکمان دا اسم دی نپار دا, دا اغزات چو واجب الوجود دی اغزات چو واجب الوجود دی واجب الوجود دا دنیا کې ماہیت درې اسم دی او شیح درې اسم دی واجب الوجود ممكن الوجود ممتنع الوجود وجل حصل په دې دریو کې دا ده چې دا شی به خالي یا به وجود ضروي یا به عدم ضروي یا به دواله ضروي نه وجودی ضروي د واجبو کا ادمی ضروي دا ممتنی ک دواله ضروي دا ممکن قدي نو واجب الوجود دي المستجمع اليمی صفات الكمال الجامع مستجمع په معنا د جامیلی چې دراج مکړی د صفات کمالیه څې پټې کمال ستو ویږي هر ورځ چې تا ته بار بار ویږي چې پټې کمال ستو هاج وی او استاذ لګیا وی لګیا وی د ه زمان را ده استاذ بلګیا وی لګیا وی کټاريب نه تفاوسک وی دا سې دی کپل غزار د برکې چشته فدې په اډامه بار بار ویږي نه وی وی صفت کمال څه ته وایي صفت کمال دې ته وایي چې ذاته قازا ذاته قازا ده دا مختزہ ده ذات کمال دې ته وایو بلې فکر دې راضی چې دا مختزہ ده ذاتی صفت نقصان دې ته وایي چې منافی ده مختزہ ده ذات سره یې یوه باعي حضرات وې چې صفته کمال لته وي چې دا واجبایي کمال په موشوف کې صفته نقصان لته وي چې واجبایي نقصان په موشوف کې دا رسول الله حشبان لیکلي دي چې نه عقل تک وګور خالي پکړلې نه ماجو نیمه پکه پږي سبا پکې رسول الله خبره امراي خالتو یې را دا صفت کمال دي چې واخ با دغه کله خبره دي چې مقتضا د ذاتی د صفت کمالی چې منافي وي د مقتضا د ذات سره د صفتي نقصان دی بس راځه او بیا کمال ستووی نو د صدره په حشبه باندې کېري دي چې کمال څه دي بس کمال د صدره پر حشبه پر یوول چې کیچو ګوري کوي کېري دي چې کمال ما یتم بهن لو فی ذاتی و فیه کمال دې ته وېچې باګې باندې نو اپا تمام لغي په اعتبار د ذات سره او د پیل خپل سره دا آهي الرحمن الرحيم مدقوش الواجبو لجميع اخ ال مستجمو لجميع صفات الكمال الرحمن والرحيم بس خداده چې داتوار شوي د صفته مشبابه دي دا رح كله خبردار چې رحمان لا فعلان وزن دي صفه ده شغه ده او رحیم پیل دی دا شغه ده صفتی مشابهه او دوالو بنا د پاره د مبالغه شبیدا او قاضی بزاوی شه وای چې مبالغه د رحمان د رحیم نه زیاته ده ولی زکچه زیادت د بنا د لولت کای په زیادت تمانه نو پر احمان کې سلو هر پدی او پر رحیم کې د پر احمان کې پینزه هر پدی او پر رحیم کې سلو وړي مدقدي مبالغه د آغاز آتا ده اپدي باندې یو سوال کیږي چېرې نو ورکوټه کومه سوال غوټې د میزان سرت طالبات چېرې رحمان چې دی که ته رحمان او رحیم دواله شدیده صفتي مشبابه دي د صفتي مشبابه خو دې ته وی چې هغه د لازمی نه او رحیمه کومه تعدیدې لکه ویل کې رحمهه الله رحمه الله نظائر متعدد مقبول تن دي او سپت مشباق و مشتقي جي لازمي او رحمه الله خداري سري قال ابو حنيفه رحمه الله نظائر متعددي مقبول متعدد شوي دي بيدوا سيته د عربي جن بغير د حمزه نه بغير د تزعيب تا عين نه دقي متعدد شوي دي خالي فکر لري اينو جواب به كل شي كن سنگا دا مشتق دي رحمان و رحيم بار رسیدت مشبالی او مشتق دي رحمانه پس نقل لدین رحمت دا نقل شوید رحمان به چاته رحمتن و رحمل سری لازم دي بس په دقهې ته دا رحمان ماناده شامل الرحمت اعظم الرحمت شامل الرحمت او درشیم مانا دا کامل الرحمت عام الرحمت چه رحمت تا ده تمام و قائنات و تعام دی. او رشیم مانا دا کامل الرحمت رحمت تا ده کامل دی پا خیرت کی مومنانو پوری متعلق تی ناغسا دی نا علا اگر رحمت تا یعنی کامل رحمت تی باس راضی جی. او شو خبره فقيه بي اكو بسم الله ورستو لپس د جلال چدي د اسم عالمی د واجب تعالی دی اسم ذاتی دی او اطلاقی بغیر الله نشی دی د دی بجنه دی اسم مبارک تسنیه او جمع ند راغلی وای دني اسم مبارک تسنیه او جمع ند راغلی او رحمان چدي دا سدی د اسم صفتي دی او دام سی پته خاصه د واجب تعالی دی د دم تسنیو جمع نه دراغلی در رحمان او پیګی کله د دم تسنیو جمع نه دراغلی او رحیم چې دی نو داص دی د د اطلاق بغیر الله راغلی دی بالمؤمنین رؤوف الرحیم در رسول الله و صفراغلی هه نو له حاضر دی دی معنا د کامل الرحمت نو په یمه پیغمبر علی السلام په خپل امت کامل الرحمت دی کنا او په دقه شریک نو بس حم رحمت بساده معنا بدای کوم چې بسم الله شروقم په نامه د خدای الرحمان چې به حد دی پر رحمتي شاملہ الرحیم چې به دی پر رحمتي دا به حد مه حد معنا د چا دا کنا او شبیر احمدی عثماني شه پخپل تفسیر پاول سر کې لیدلی چې رحمان او رحيم دغه د صفتی مشبهه دي او بناي د پرده مبالغه ده د دیو جنابي حد به حد پکې دو د قمانه د مبالغه ده کمل دا وشوي پس دا خاله خوشاله کوم الحمدلله رب العالمین الحمدلله دا ول نه جمله د قرآني زویندا دا ولنه جمله د قرانه عزیزم چې دا کنه دی کده کتابونو خبره غوړي زنه کوم حقائق ته پټم چې دا ثقې زیاده مغني ته تشرح جامع کیږي هغه مه په هدایت الله حکیمه په نحویر کې ویل چې اعلان به خللی نه تګ دی کاله اعلان لپاره د جنس وین یو وخت کالی کاله اعلان لپاره د استغراق وین بلک زیاده کاله اعلان لپاره د عہد خارجی وین بلک زیاده کاله اعلان لپاره د عہد ذهنی وین بلک زیاده دا بي وی دینو دا اوس نه ومه تک دا تلاح وا کومیل دا ویلو دا خبره کو خطا خو خو ور کوټی دا جمله خبريه د لفظن او انشائيه د معنا دا خبره نو ستندویو کړه دا جمله خبريه دا لفظن والحمد مبتدا ولله په اعتبار د متعلق شرسته دا خبر دی ندا جملة خبرية دا د یو د لفظنه او انشائيه د مانن ولي مقصود د دینه انشاء د حمد کنه دا چې خدای د خپل بندگان ته ویې وې دا چې تسبیرا وایي ادا شوایږي تسبیدا شر اوایي دا شوی الحمدلله الحمدلله الحمدلله دا به کنه ویلکه ها د مانځن وروسته سبحان الله بیا وی الحمدلله بیا الله اکبر پداده کلمې مبارکه راغلې الحمدلله سبحان الله دامه چې الله پاک پات دې د هر نقصان الحمدلله دا مان چې په ار کمال مو شوټه مګورا دا هر یو واه اول نه جمله د به مي جملې منتج ده هر یو جمله اوله د به مي جملې منتج ده سبحان الله خدای پاک پات دې د هر نقصان او په ایمانه وایا چ هر اغزاد چې د ار نقصان نه پاکي نو هغه په ار کمال موشوبي کې نه ای نو الحمدلله او ار اغزاد چې د ار نقصان نه او په ار کمال موشوبي نو کبریا پاغه کې منحسوره وی کې نو بس الله اکبر نه چې دا فکر دې کړی دي چې دا پکر دې پکېوم کړی دی او کنه نه چې دا شي فکر پکې نو د دې ذکر به بیا خواندوم نه ای چې دا که شي فکر پکې کله چې کله دا ذکر کړي کله چې په اکټین کې دې ته ځهیل متوجي خپله کو شي او قبل ذکره غل دې حضرت مبارک صلی الله علیه وسلم پر فرمایلی دی چې دا قران یې زموږ ستو سلوور کلمې د الله په جناک کې ډېری بهتري دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر هغه کمدقوجه دا په یوه کې هغه کمدقوجه چې وګوره سبحان الله دا هر نقصان نه پاتې او الحمدلله هر کمال موصوف دی او کم ځا چې دا هر کمال او دا دا, ار موصوب دا ار نقصان نه پاتې توحید پاګه کې او توحید چې پچا ته منحصر شو کبریا او د لغړه دا دا نه وایي کې بدعت په دې شي ملي حاضر دی بجنه د اماناته د دینه مقصدی الحمدلله نصیری مقصود د دینه ان شاء الله رحمته اگر که لبزن خبریہ دا لیکن معن الا انشاءیہ دا دا کمال د قدی خیال تخراله چی ابو عبد الله په احکام القران کې لیکلي دي الحمد کې حمد کې درې حرف دي حا کې اشاره ته وحدانیت تا ا په میم کې اشاره ملک تا او پدال کې اشاره ته دوام تا معنا دا دا چو وحدانیت ته خدای پاک او ملک او ملک او سلطنت ته پاک د ادار علا دوان دي دای ابو عبد الله پاک قام احکام القران فی جنکان ستو ها څه لیکه احکام القران کم تبشیر دي تبشیر القرطبی ادي پیشیداله پس قرطوب ده تعلمان قرتبي ویه اته اصل تکیو غوړی دا زکریا صاحب رحمت الله علیه چې کله راغکړی دې کنه ناغه دغه کړی دا سوت ویه کې تصحیح کړی دا چې بزم الملقا تاسو غوړی هغه تصحیح کړی دا په دایلی عمل څه دی هغه کې لیکلی أنت کې غوړی نو له حاضر دیو جنا هغه دا لیکلی دي کی اشاره ته وحدانیت ته ا کی اشاره ته ملک او پدال کی اشاره ته ته وحدانیت تخده او ملک اللہ دا علی سبیل دوام ثابت دی باقی جو دامشو جی. او باقی جھرے نه تفسیر جلالین کی راغلی دی جلالدین جلال محل رحمت الله علی بیج دی چھ دلتا با یوٹکی تکی دی چھ داسی روی بسم الله الرحمن الرحیم نو دلتا با کې کی دی چې کولو پس سناع علیہ قولوا بالثناء علی الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ک خود چې د ایه د ایه کنا عبدو چې دا ممقوله مم ل العباد دی ایه کنا عبدو <متحدث> دا د دې نودل ته وونکولو په دعای په کولو په سناي علي کولو په قبل د ايا کنابودو ويا کناستعين بعد د ايا کنابودو ويا کناستعين مناسب شي چاغم من مقول العباد د و من مقول العباد د <متحدث> دا تفسير جیلالين کی په اخر کې وګورال دې کلی دي پښی نوی هزار دیو جن دا شو راځي د دینو غشتو یو خبر انس ابن مالک د جناب محمد رسول الله مبارک نن نقل کړی دا تبشيري ابن كثير کراغلي دي چې خدای ار نعمت تا تدرک نو مين نعمتي درک کزوي درک کمالي درک کعله مي درکو کجاهي درکو کی عزتي درکو کوسي درکو عددی په مقابله کې چې الحمدلله وحافظ ابن کثیر دا حدیث نقل کړی دی د پروی تانس ابن مالک چې جېیت سنادیده چې خدای پاک ته تا کمش ورکونه دالوید د اغنه چې تاته در کړی دی په بنش چې تا د دنیا مت مقابله کې الحمدلله نو خدا چې تا پوي کې تا چې الله تک شی ورکو ناغل وی دي دا هغه شینه چې تا ته در کړی دی الحمدلله وی نه کړی شکیب ابن ابراهيم دا یو تابيدي د ویل دي جهمد حقیقت حمد کدرې خبري دي حمد چې ده کنه دد کم نعمت چې تا ته خدای پاک چادر کو نعمت ایدل نو یو د دې ذات معرفت فقار بل دچ کم نیامت درک ندی باندې راځي کیدل پکار دی. او بل ترکم پوری چې د د نیامت پتا نو او توحید پای کوي سو خبره دې خبره شې شقیق ابن ابراهيم وی چې حقیقت حمد داش دی چې نیامت خدای ته نو د د دا ذات پما کنه نیامت یتا درک نو د دې ذات معرفت پتا واجب شو فکر کوه او بیا آغی نو رستو چه کم نعمت تا تر کل نو پا دی برازی حسے گی زکا چه رضا کنا بالقضا ضروری دا کنا رضا بالقضا ضروری او د دن نعمت د دی خدا نعمت چه پتا باندې تر کمی پورشتن و تر اقی پوری ویت وعاد که نو نعمت نسل خارکی گی نسر آدیس خواب دایر دا خشک اللہ بادل په وی د اولنۍ جمله مبارکه الحمدلله چې دی دا اولنۍ جمله ده او مختصره جمله ده د دې معنا ده چې تمام سنګا نیو تمام तारीफ او تمام خوبه الله لري دی د اولنۍ جملې د قران کریم مبارک د مخلوق پرستې او د بت پرستې د شهوت پرستې جړلی پرې کړی پرې کړې کنا د اولنې جمله چې الحمدلله دا اولنې جمله د قرآنی زوی مبارک ده د مخلوق پرستې د شهوت پرستې د بت پرستې د دې جمله کټ کړی ای چتمام تعاریفنا الله لری تول تاریفونا پا حقیقی وجبان اللہ لردی ولی تا پکر کاؤ تا چا سمر تاریفونا کئی سمر تاریفونا دا چاکی نا دا دیت پوئی کہ کنا پا کم سپت باندے چا دا تاریف کی گی نا دا دیت سپت معافی سوکتے پوئی کہ الحمدللہ دا مانا دا پوئی کہ چ خالق د ار نعمت هم دی دی, دی دی او موطئ د ار نعمت هم دی او ګورو نه پېمانه و چې د مخلوق پرسته جر لې کټ کلي کټې نه او خاکه راختله ول نه جمله او ول نه جمله کې اثبات د توحید د واجب تعالی کاری. کاری دا دا او شو چې د سورته مکیوزه په دا سره خبرې میکړي سورته کړي مې وکړي باځ خبرې پکې ټکراس سبب راځي کنا ما تصوفي چې دا به راځي وګورو به چد سورتی مکیوسی پدای اسبات توحید اسبات رسالت او سو دا توحید او رسالت چې چاو منو داغه د بار بشارت چې چاون منو داغه د بار تحوی د دې سورتی مکدا سورتی فاتحه مکی ده کنه دې کې به متصلور و اړه مسلې ثابته ای سلو ور کی شار توحید توش اولنی جملې خاک په ذهن د مسلمان باندې راخ کلا چې صدې چې توحید دواجب واجب تعالی دی او ټول تاریخونه او تمام خوبه وایي کنه او تمام سناغان الله لذيک د بل چا په کم صفات باندې توصیف کیږي نو د دې خالق ملى دی او موتم خدای دی الحمدلله د اماره د قاضي بيژوي شه وایي چ خالق د انعامتم خدای دی او موتی د انعامتم خدای دی نو ورکوون کیم دې دي نو کدا بل چا تعریف کیږي نو دا مجازن کیږي کی حقیقتا نه ها مجازن دی او حقيقي تعریف خدای دی دا سمرح کله کله مخونه چوينی دا کله دا نقشې وینی دا ازمه کې اسمانو نوینه دا سچ وینی نو د دې پیدا کوون کی او د دې ورکون کې دواله خدای دی او خدا مې خالد تي او مې کدا چې نه بس ماده نو دا ولاخه که شو دمه واه که هغه صاحب رساله ته جاغه رسالت ته اياک نعوذو و اياک نستعين کې اس با ته رسالت ولي يا ايها النب قول قل يا ايها النبي اياک نعوذو و اياک نستعين شاہ منصر مونی شباوی قل یا ایوہا النبیو ایاکا نعمدو و ایاکا نستعین اے پر اغمر علیہ السلام موئی چیات اندازشو اس نشو بیعرازہ اہدن السراط والمستقیم سراط واللذین اعنا عمت علیہم نشاہ دازشو بشارت شو او غیر المغضوب علیہم لدوالین تقفیب شو کنشو بیعرازہ جیدار خیر دیو بیعر بیعر سلور و رمضا مین سابیت شو او د سوره مدنی د غسلور مزامین هم دي او شیو په کیسو احکام بیان د جهاد همو مسله بیان د جهاد بیان د جهاد او احکام دا په کې پینځم ده دا. دا سلور خویزیږي د سلور په کې پکی کله ته خارج دي دا مانع شي بس راځو او لله كلام لپاره د اختصاص دي مانا دا راته الحمدلله حمد په الله پوری مختص دی او ددن متجاوبز بل چاته ندې حقيقي طور باندې لکماته بل چاته متجاوبز دی ولی خالق تعنیمات او مو تی ته ارنیمات دی دی نو حمد مختص په دپوري دی نو کده نور چا حمد کوي کی, کی مجازن کی رب العالمین بس دا وشو خیر دی بس, بس خیر دی به باندې انشاء الله بیا باندې به خبر کوم په خبر پرزینو دا چه د یک دا رب العالمین تعلیل لما قبل دا تعلیل لما قبل دا دلیل لما قبل ده دا تعلیل پرې دا دلیل لما قبل ده, ده چې حمد ټول سنا غاني خدای لری حمد قوله دی ولی ځکه رب العالمین دی پالون کده تمام مخلوقاته پالون کده ټول مخلوقاته دي نو چې پیدا کوونکې دي دي او تربیت تربيت کوونکې دي دي نو معبود بندي وی قبل شو معبود بندي وی کنه نو محمد بندل لری کنه نو دا تعالی لمه قبل نشو چې تربیت ته تمام عالم ته کړی نو دا تمام عالم به سنام ده دوی وایي به کنه مাজি په دې پرې فدا ترجمه کو کنه ترجمه کو پې جنې کنه ترجمه ستوي طالبو ترجمه پر وقت کسی دو با اشتلاعه کسی دوی. ترجمه سا شیغه دا. او منگه تالبان ترجمه وید. او من درس را اگلی علماتی بید ترجمه کری او نحن هجمه او نکمه کسی دو. ترجمه. لپسه دیده سیغه سیغه دا. لغوی معنی سا دا. اخری چرای آیا دا فا اشتلاعی معنی سا دا. یو ترجمو ترجمه تن ترجمه دی. دخرجه پر دنیا کی یو ترجمایو ترجممو ترجماتان دحرجو دحرجو دحرجتان په لغت کې اظهار ته او په اصطلاح نقل لغتن اله لغتن اخرى ته وي دیوړ خبره کله سننه په یو میټ کې دیوړ او کم باب نه ده نو په دنیا کې یوو بلا ده بس دا قیود س دې مجرد دي مجرد دي جي. هذا مصدر شغة دا مصدر شګه ده ترجمه دی د جيم زوار دی ترجمه او د نیمم دی نو دا چې د یک ترجمه په لغت کې اظهار تو وی په نقل لغتن الی لغتن اخرى تو وی لکه دا رنګه ترجمه کو پښتو ته را نقل کو کنه دا را به نه پښتو ته را نقل کو څوک یې وځو نقل کوي څوک یې کوي یاله پی بس هداچ دا خره چې دا میعاده شو دا بسو شو په شی معنا لغوي معنا او د قنن نرب چې دې کنه پرات کې هغوله خبره ده د چره رب رب العالمین چې دې کنه دا رب د تربیت نه دیږي او رب دا شغه د صفات مشبابه سو کوئی د مصدر دا سو کوئی شغه یې سمپایل بس تقدري خبره ته دنیا کې دا تقدري خبره دي چې لورو ما پکیږي سو یې سپکا له مصدر دا رب یا رب رب لنا لك مد یمد او سو کوئی د اصل کی رابی بون بی او سو کوئی چی سغد سبتی مشبع دا رب بون پا اصل کې طالبتو غوکی دی رب بون نسینگا وزن دی سع بون سع بون سغد سبتی مشبع دا رب بون پا اصل کی رب ری بی زور رب یو نو رب بن دیلو سان عبون ودن دیلو سگه ده سپتی مشبه ده داخل ده پتولو که ده چطا ده سگه ده سپتی مشبه پو مبالغا دلالت کئی پوئی جئی دیر تربیت کو انکه ده تمام مخلوقاتو ده نو رب چه ده کنا باتاتو بیچ ده سلیمان قول ده او ماخوز دیر تربیتنا امام راغب په مفرداتو القرآن که ده تربیت ترجمک ده دا. هیه ابلاغ شیئی اله حد الكمال تدریجا پ تدریجا دا تربیت معنی ده هیه ابلاغ شیئی اله حد کمال تدریجن پ تدریجن دا رسول د شی دی حد کمال ته په مازا مذاباندی پاسته سړی پی پیږمنا او حد کمال ته رسید په هیڅ د دا تربیت معنی ده